Partea 5. Capitolul 11 Și numitul Mihai pătrunse în hold. Era doctorul Spurcaciu. Ștefan îl văzu și citi pe chipul acestuia imensa uimire care îl stăpânea pe el însuși. Ce căuta ăsta aici? Aceeași întrebare se citea în privirea albită a doctorului Spurcaciu, care luă loc foarte decis în fotoriu și deodată rostii. Ei ascultă-mă, ce cauți tu la logotnica mea?" Te-am mai văzut odată la Revelion dansând cu ea și hlizindu-te ca un tâmpit fără să-ți dai seama că ea nu avea pentru tine decât dispreț. Ce tot îi dai târcoale? Profit de faptul că noi suntem oameni civilizați și te primim în mijlocul nostru și nu-ți zicem ieși afară, ca tu să tot te revii și să te dai la fetele noastre crezând că ești tot la țară să le chem la gard. Ei bine, cu tine eu nu o să mai fiu chiar așa de civilizat și nu numai că nu o să te poftesc politicos să închizi ușa pe din afară, ci chiar o să-ți zic, ieși afară? și imediat! Ștefan nu se mișcă. Uluită, fata se uită la doctorul Spurcaciu, fascinată de imprevizibil. Ce era cu el? Ce zisese? cine îi dădea dreptul? Așadar, continua să o iubească tot atât de mult ca odinioară, se credea tot atât de apropiat de ea ca la început, încât se arunca acum în luptă ca un disperat, cu ultimele mijloace. — Mihai! strigă ea. Doctorul spurca însă era surând. Stăpând pe sine, în prada unei voințe aproape halucinante de a adversarul, nu-l slăbea pe Ștefan din priviri, cu care îl paralizase atât de total, încât ai fi zis că acesta nici măcar nu mai ai Ai o mută de parcă ai vrea să-i spui lui Luchi că te mirde de ceea ce ți se întâmplă," Continua el. Miră-te! Miră și de unde te cunosc! Nu de la Luchi! Vă cunosc pe tot din facultate! Lăcâl, terâi! Nu știți decât să rânjiți cu dinții voștri lați prinde de măligă și să trageți sport. Vă luați examenele vânzând perechi de boi ca să compromiteți toate profesiunile nobile. Medicina, arhitectura, învățământul. De fiecare dată când orașele înfloresc, dați năvală, le luați cu asalt, căutați drumurile de intrare cele mai potrivite și atacați direct în familiile noastre și toată civilizația cetății se degradează. Suntem din nou aduși la barbarie și din nou trebuie să o luăm de la cap. Intelectualmente sunteți incapabili. Aveți limba groasă și până vă emancipați vă trebuiască două-trei generații. În ce mă privește, vă detest. Voi nu sunteți adevărații țăranii care au dat atâtea valori. Adevărații țărani nu arată așa ca tine, încolțit și incapabil să mai scoți un cuvânt, așa cum arăstu în clipa de față. Un adevărat țăran s-ar fi ridicat imediat și demn ar fi părăsit imediat scena. Ce mai aștepți? Afară!" Dar nu numai Ștefan nu mai putea scoate un cuvânt ci și Lucie. Ăsta era doctorul Spurcaciu, liniștitul ei prieten? Liniștit arăta așa acum, dar fondul ieșirii lui era, fără îndoială, isteroid. Ridica vocea, poruncea în casa ei. Se lega acum de înfățișarea fizică a lui Ștefan, formulând epitete medicale jignitoare, apoi trecula la zoologie. Era plin de verbă și avea o precizie logică în exprimare uimitoare pentru un om sub în care se afla el în acele clipe. Îl făcea pe Ștefan Batracian, bărzoi stupid, găină plouată, repetent la examene. Pare venit terușinat că i-a citit idiotele lui reportaje, să a șters pe urmă undeva cu ele. Legionar deghizat, schelet rânjând, cum face acum. Bun depus în fața studenților și studiați ca exemplu de acromegalie și distrofia a tuturor membrelor și organelor de la nas și labere picioarelor până la cele intime. Câine otânjit, Prins cu botul în oala cu lapte, o în lupta pentru un os aruncat cu dispreț de stăpânul lui, marele șantajist al presei. La așa stăpân, așa câine. Mihai!" strigă Luchi din nou. Ce e cu tine?" Și glasul ei se sepără lui Ștefan plin de tandrețe. Și deodată bâimăceala ai pieri și înțelese. În lipsa lui, Luci îl părăsise. Altfel cum și a fi permis doctorul Spurcaciu să-i vorbească astfel... Dacă între ei doi nu s-ar fi luat hotărâți decisive, răcea ei de mai înainte, întrebările insistente, neînțelegerea cu care îi întâmpinase sosirea. Brusc sări în picioare. Fata i un o privire îngrozită. Ștefane, nu sări la bătaie!" strigă ea. Dar el nu vrusese să sară la bătaie, ci să plece. Totul era pierdut. Să nu sară la bătaie!" Îi fusese deci frică lui Luchi să nu fie lovit omul pe care i-a-l iubea, de către el, Ștefan, care era străit. Luchi, Luchi, gândea el fugind, credea doar că fuge, fără să-și dea seama că mersul său era rar și aproape împleticit. Niciodată, Luchi, n-o să te mai iubească cineva ca mine. Adio, totul s-a sfârșit. Și merse în neștire ore întregi, rătăcind pe străzi cu sufletul gol, în orașul inundat de lumina blândă a soarelui de octombrie. În urma lui, Luchi revenindu-și, îi spuse doctorului Spurcaciul. Am uitat că ești un om nesigur. Inspir siguranță, dar în realitate nu e nimic sigur în tine. Nu știu de ce nu mi-a ajuns experiența la care ne-a supus pe amândoi Adrian și am încercat să mă apropii iar de tine. Mai făcut să plătesc cu această scenă prietenia reală pe care s-o purtam. Eu am greșit că am acceptat să mă întâlnesc cu amândoi, când cu unul, când cu altul. Nu mai lăsat să aleg. Nu știu ce o să mai fie, dar la tine renunț. Nu-mi pare rău. Îl iubești? Știu că nu-l iubești, zise doctorul spurcat și aproape indignat. Frumos și ei ochi chisticlire. Pleacă, îi zise. Și nu era în glasul ei nicio simpatie pentru el. Brusc împăvarat, tânărul se încovoiesc. Grumazul îi se frânse. Amuții. Când își ridică din nou privirea, văzu că era singur, fata nu mai era acolo. Plecă și el ca și Ștefan și ieși pe străzi cu mersul nesigur, dar cu o înfățișare îndârjită. Se vedea că starea în care l aruncase întâlnirea cu rivalul său nu trecea și că era de lungă durată. Sfârșitul volumului 1 Ați ascultat Delirul de Marin Freda